Vad betyder mest i ditt liv och vad lägger du din tid på? Är det samma sak? Rusar du runt eller är du till och med pausinriktad? Och hur ser ditt lagom ut? Välkommen till podden Glädjerik som idag ska ta upp ämnet Det hälsosamma lagom. Det blir ett personligt avsnitt där ni bland annat ska få följa med mig tillbaka i tiden. Till en plats i Thailand. En plats som gav mig insikt i just det här om hälsosamma lagom. Året var 2005 men kunskapen från den här resan håller jag fast vid ännu idag. Det här avsnittet kommer handla om pauser, om anti-högt tempo- om hållbarhet, prestation och naturligtvis om skratt. Välkommen som sagt till podden Glädjerik med mig, Katrin Tibbling. Mm. Tänker en fantastisk utsikt. Palmer, kritvitt strand och stekande sol. Tänker att bo precis vid strandkanten med bara några meter från kluckande vågor. Det var som musik när vågorna mötte stranden och jag kommer ihåg att jag njöt varje morgon när jag låg liksom under myggnätet och vaknade till. Jag befann mig på Koh Chang som var en liten ö sydöst om Bangkok och det var precis som jag hade förväntat mig att ett paradis skulle vara. Tal i bungalows var platsen som vi bodde vid och den platsen var kanske ännu mer ett paradis än vad jag tidigare trott. Det fanns tio stycken ganska enkelt byggda bungalows precis vid vattenbrynet som var omringade med oändligt många palmer. Det var härligt. Det här året var vi på bröllopsresa och hade till mångas förvåning valt att backpacka i Thailand. Alltså, vi ville att vår resa skulle bli något som vi hade skapat och exploaterat själva. och Vi ville undvika stora hotellkomplex så mycket som möjligt. Vi ville njuta av lokalbefolkningens tempo och livsstil och mat och dryck. Egentligen så ville vi bara vara. Alla yttre upplevelser blev precis så fantastiska som vi hade hoppats på. Vi var ju på en vacker plats omgiven med mycket speciella och vänliga människor. Och just i bungalows var en privat strand med bara tio bungaros som en familj skötte om och hyrde ut. Allt sköttes av familjen. Barnen satt under bordet i köket och både de äldre i familjen hjälpte till att laga mat. Det var allt ifrån fiske, inköp och matlagning. Och det yttre jobbet med bungaloverna och transport och praktisk pyssel sköttes av männen i familjen. Det var som att vara gäst hos en familj och tillsammans med andra gäster så blev vi som en ny syster eller bror. Varje kväll åt vi vid deras familjerestaurang och vart efter dagarna gick så blev våra samtal mer och mer personliga. Och vi började till och med hjälpa till med ett och annat. Vid ett tillfälle var min man och jag i full gång med att köra bort nedfallna kokosnötter tillsammans med Tan, en av bröderna i familjen. På den otroligt vackra strandremsan låg de tio bungalowsen i rad men man kunde se spår av ännu fler husgrunder bara en bit upp från stranden. Ja och min man trodde det, det värsta, att en brand eller något liknande hade tagit några av de här husen. Vid lite arbete runt en av grunderna frågade vi han vad som hade hänt. Och då stannade han upp och låg lite. Jo, eh, vi hade 24 bungalows en tid och det gick bra. Vi hade alla uthyrda. Men vi tyckte inte att det var värt jobbet. Vi klarade oss bra på de 10 bungalows vi hade haft från början. Så vi bestämde oss för att riva de övriga, fortsatte han jag kommer ihåg att jag stelnade till i hela kroppen. Vad gav han för svar? Min man klappade han på paxen och svarade att det här var den bästa storyn han hade hört. Det finns mycket att lära sig av den här mannen. Fortsatte han vänd mot mig. att riva ett vinnande koncept för att få mer tid tillsammans. Vilken kunskap och vilken underbar livssyn. Vi jobbar vidare och pratar för fullt om livet i stort och jag kände att tankarna bara svävade och vandrade iväg. Jag kunde liksom inte sluta upp och tänka på tempot hemma om hur mycket vi vill ha mer. Våran girighet och ständiga strävan. Jag knöt näven lite och tänkte hoppas, hoppas att jag har kvar den här känslan och kunskap som Tan och hans familj har givit mig även hemma när allt kör på i ett rasande tempo. Jag tänker ofta på Tans filosofi, livsfilosofi och jag berättar också ofta om den till nära och kära. Styrkan och kraften i det här hälsosamma lagom som vi behöver få mer fokus på för att funka optimalt och må riktigt bra. Okej, okay, var börjar vi? Ska vi vara kvar i det här härliga lugnet på Thailand ett tag till? Eller ska vi kasta oss in i verkligheten och också det höga tempot? I det moderna samhället så kan det tyckas som att vi inte har något val. Det får liksom bli det snabba tempot. Att vara effektiv och framgångsrik på jobbet tolkas idag ofta genom att man har en fullspikad filofax- Personer som har massor att göra, som har massor av möten inbokade, som aldrig fika med sina jobbakompisar, de anses ofta som de mest framgångsrika i arbetslaget. Om de dessutom kommer till jobbet allra först av alla på morgonen och nästan aldrig går hem före nattens skymning, ja då är de extremt arbetsvilliga och engagerade och driftiga. Visst är det väl lite sorgligt att vår framgång mäts i tiden som vi lägger ner i arbete? Vi har ju egentligen ingen aning om vad personerna i fråga använder tiden till. Och med facit i hand så vet vi att i själva verket är det helt motsatta som faktiskt visar effektivitet och arbetsvilja i slutändan. Hela arbetslaget mår ju bättre om vi får några stunder varje dag där vi kan bolla idéer, samtala med våra arbetskamrater, bygga upp härliga relationer. Att våga släppa våra arbetsuppgifter för en stund, gå hem med tid, ha ett vanligt liv– Sova ut och komma i normal tid till jobbet. Det ger en god hälsa och också faktiskt en optimal prestation på jobbet. Vi möter oss gärna med varandra och många upplever stress när man tar en paus och ser alla andra jobba för fullt. Men kunskapen om vilken kreativitet och energi, hälsa, pauserna ger, då kan man posta ut i lugn och ro. Pausarbetarna får ändå mer gjort på jobbet om nu det är viktigt. De bidrar också till en mycket bättre arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen och kommer att se till att alla håller sig friskare. Det här är väl ändå ett koncept för framgång. Att ha hälsosamma, lagom arbetsplatser och tillvaro. Så den spännande frågan blir ju hur ser ditt lagom ut? Har du chans att påverka så att din lagomhalt blir perfekt för just dig? 2017 rapporterade World Happiness Report om att just balansen mellan jobbet och det övriga livet var en av de starkaste faktorerna till om man skulle känna sig glad eller inte. Och Det visade sig också i den undersökningen att hälften av amerikanerna var faktiskt missnöjda med sitt jobb just på grund av att det fanns en balansbrist mellan arbete och själva livet. Ett hälsosamt lagom ger mer tid över att spendera med familj och vänner. Och det i sin tur ger ju en rejäl boost till flertalet positiva effekter i kroppen. En bra balans ger ju även gladare individer och en roligare miljö att vistas i. Och de som känner att de har frihet i jobbet och en lagom arbetsbelastning är även i slutändan mer engagerade i sitt arbete totalt sett. Så jag har en liten fundering hur lurade är vi egentligen? När vi tror att tiden på jobbet är en måttstock för effektivitet, prestation och produktion. Vinsten ligger ju i att lyckas vara engagerad i en aktivitet som inte bara är förknippad med att genomföra något, alltså någon slags styrd aktivitet, utan också att aktiviteten har något slags positivt syfte. Som att driva några bungalows för att skapa mer tid med familjen. Det är fasen höjden av produktivitet om du frågar mig. Lagom det här magiska, sköna ordet som vissa av oss kanske tycker mindre bra om och vissa av oss älskar. Personligen har jag börjat älska ordet lagom. Varken för mycket eller för lite. Ibland blir mitt arbete om skratt och glädje en start för en diskussion. Vissa kan tycka att det är helt onormalt att gå omkring och vara glad, hitta det positiva och ha en energisk attityd hela tiden. Och det är precis där som begreppet lagom kommer in som bäst. Jag har aldrig påstått att man ska vara glad hela tiden. Allt handlar om balans. Men att hitta sitt hälsosamma lagom är upp till dig själv. Kanske känner du att du vill jobba på att känna mer glädje och öka upp den sidan för att må bättre. Kanske har du redan hittat ditt hälsosamma lagom när det gäller skratt, motion, arbetssituation med mera. När det kommer till skratt så finns det ingen människa som skrattar hela tiden. Och det finns inte heller de som aldrig skrattar överhuvudtaget. Vill ni läsa lite mer om det hälsosamma lagom, då tänkte jag faktiskt idag att tipsa om min alldeles egna bok. Den heter Öppna ögonen och ta hand om din glädje. Och den är alltså skriven av mig själv, Katrin Tibbling. Nästa gång som ni lyssnar på podden Glädjerik så kommer vi rapportera från World Happiness Summit som är en stor konferens i Miami som hålls varje år. Här samlas en 40-tal forskare från hela världen och bjuder på den senaste forskningen inom just positiv psykologi. Jag kommer att rapportera därifrån, eventuellt live, men om jag inte tar mig dit så kommer jag att rapportera om de föreläsningarna som presenteras under de här tre dagarna. Så nästa poddavsnitt kommer att handla om World Happiness Summit 2020. Hoppas att ni lyssnar då och ha en fortsatt trevlig dag. Hej då!